Doina luptei. Doamne, cu iubire îngerii tăi pentru noi s-au luptat, iar Maica preacurată cu scutul Sfântului Omofor ne-a apărat. Doamne, cu iubire și în lungă răbdare, rănile inimilor noastre le ai spălat și ca un samarinean milostiv pe asinul tău ne ai luat. Doamne, cu iubire Vicleniile vrăjmașului ne-ai arătat, și de Duhul cel lumesc ne-ai separat. Doamne, cu iubire, gândurile șarpelui mândriei le-ai risipit, și în fața ispitilor să stăm ne-ai ajutat. Doamne, cu iubire, valurile de mânie și ură aruncate de demon le oprit, și în smerenie mereu ne-ai adâncit. Doamne, cu iubire, viclenia amăgirilor și descoperirilor de la noi a îndepărtat și să nu credem în vise învățat. Doamne, cu iubire, când vrajbașul ca înger ne s-a arătat, Tu cu tăria ta ne-ai ținut și în mâna voinței tale ne-ai încuiat. Doamne, cu iubire, gândul tău minunat, ca un coif peste mintea noastră ai lăsat. Doamne, cu iubire îngeri de pază ai așezat și ei cum să facem rugăciunea minți în inimă ne-au învățat. Doamne, cu iubire, un drum luminat pentru neamul nostru ai dat și poarta ta deschisă pentru noi ai lăsat. Lacrima mărturiei, Doamne, dăruiește-ne roa lacrimilor, care mărturia ta ne-o va da și pentru cei răi, lepădați și atei va sigila